Trakten kring Poltava kokade av trupper, hästar och kanoner. En urladdning låg i luften. Landskapet såg ut att bli scenen för ett stort och avgörande slag. Det var i så fall inte första gången. År 1399 hade i dessa trakter Litauens krigiske storförste Vitoft och Timur herrförare härförare Edigej drabbats samman med sina styrkor. Timorlänks folk drog vid den tiden härjande sin väg fram västerut för att återupprätta Gingis Khans fallna välde. I denna plats hade österns härsmakt för 310 år sedan i grund besegrat de västra folkens kämpar. Kommentar till karta på sidan 41. Under rubriken Den svenska invasionen av Ryssland 1708-1709 visas i boken en kartbild över ett omfattande område av nordöstra Polen. Här kan vi etapp för etapp följa den svenska arméns frammarkstjöstrut och via pilar följa huvudarméns respektive Levenhauptskors rörelser. Levenhaupt var ju beordrad att han ansluta till huvudarmen. Varje viktigare uppehåll under framryckningen är på kartan markerad med en siffra, vilken har en motsvarande kommentar på motstående sida i svartboken. Jag ska med hjälp av kartan, pilarna, kommentarerna och egna iakttagelser försöka att beskriva marschrutten. Kartan spänner över en stor del av den svenska arméns operationsområde. 130 mil i västöstlig riktning och 100 mil i nord sydlig. Den visar delar av östra Polen med Ostpreussen, hela Masurien och dåvarande hertigdömet Korland. Liksom de södra delarna av svenska Livland och angränsande delar av Ryssland. Med Moskva, Tola och Karkov som gräns i öster och dansich och Krakow i väster. Kartans norra gräns går vid Riga och Pskov in vid Finska viken, och dess östra vid Lemberg, Poltava. Det är alltså en ansenlig landyta denna här, som till största delen var hänvisad till att förflytta sig till fots, hade att till lägga, bärande på sina fem kilos musköter och hela sin personliga utrustning. Jag gör först en beskrivning till varje avsnitt i kartan och läser sedan författarens kommentar. Punkt 1 Av kartan framgår att över av floden Wisla skedde ungefär sju kilometer söder om huvudstaden i Vojvodskapet på Mors, Torn, med sin medeltidsbebyggelse och 15 mil nordväst fågelvägen från Varsava. Ungefär 20 mil efter övermarschen stöter de alltså på gerillafolk, om detta säger författaren. 1. Den svenska huvudarmen korsar Wisla i december 1707. Marscherar öst genom Massorien där ett kort men förbitrat gerillakrig utbryter. Punkt 2 på kartan. Vid nästa anhalt under marschen har huvudarmen förflyttat sig cirka 15 mil åt nordost över floden Yemen i Vojvodskapet Pjalistok, känt för sin tobaksodling. Staden Grodno ligger ungefär 5 mil öster om dagens polska gräns till Vitryssland. Författaren beskriver uppehåll nummer två så här: 2. Den 28 januari 1708. Ärövrar svenskarna Grodno Ryssarna härjar landet och drar sig österut Svenska herren förföljer Punkt nummer tre på kartan Förföljandet pågick cirka 18 mil mot nordost Där det gör haltvis Margon Cirka 7 mil sydost om Vilna Dagens litauiska huvudstad Vilna Därom berättar författaren Tre Förföljandet avbryts i början av februari vid Vismargan. Svenska hären går i vinterkvarter. Kartans punkt nummer fyra. Så småningom börjar en tio mila marsch i sydostlig riktning mot floden Bjergesina. I staden Minsk läggs rutten i rakt ostlig riktning och korsar floden cirka fem mil söder om staden Barijsav. Och ställs mot staden Holovkin vid floden Dnieper. Författaren berättar. I början av juni drar svenska huvudarmen vidare. Man manövrerar sig förbi flera ryska spärrpositioner och vinner den 4 juli en seger över ryssarna vid Holovkin. Kartans punkt nummer 5. Generalen Levenhaupts kor har på kungens order påbörjat en marsch från Mittau, nuvarande Jelgava, i Kurland för att med materiel och manskap ansluta till huvudarmén. Kartans punkt nummer 6 Den svenska huvudarmén har gjort halt vid staden Holovkin på Njepers västra strand, bara några kilometer från Levenhaupts marschrut på den östra sidan av floden. Författaren berättar. 6. Den svenska huvudarmen gör halt vid Mojle. Inväntar Levenhaupt men tvingas dra vidare i augusti. För Gäves söker man locka ryssarna till fältslag. Men de drar sig bara bakåt. Kartans punkt nummer 7. I höjd med staden Storiche in vid uppflödet av Soz. Ett av Njepers tillflöden tvingas den svenska huvudarmen att efter att ha varit på väg norrut vända om och gå åt rakt motsatt håll. En extra promenad för hästar och fotfolk på drygt åtta mil. Författaren kommenterar. Sju. Huvudarmen stannar i början av september upp. Av främst underhållstekniska skäl tvingas man att gå söderut. Kartans punkt nummer åtta. Under tiden har Levenhaupts kor dragit sig söderut i sina försök att nå huvudarmen. Man har gått över floden Söz ungefär fyra mil söder om Gästna och efter en skärmytsling fortsatt österut cirka femton mil till staden Starodob. Författaren berättar. Åtta Under tiden har Levenhaupts kor långsamt gått söderut. Den 29 september attackeras de av ryska styrkor vid Resterna av koren ansluter i oktober till huvudarmen. Kartans punkt nummer 9: Den svenska huvudarmen tillsammans med Levenhaupt marscherar mot söder. Efter cirka 12 mil når man floden Desna, en biflod till Nieper med staden Batorin på sin södra strand. Författaren konstaterar, 9. i början av november slår sig svenska hudarmén över Dessna. Upproriska kosaker gör gemensam sak med svenskarna. Kartans punkt nummer 10. Från Baturin och Dessna fortsätter marschen mot sydost. Man passerar ett par mil öster om staden Romni. Förbi Gadjatsch och mot Veprik ungefär sju mil nordväst om Poltava. Författaren säger...